preotul Nicuriță să le șterne înscris pentru noi după aceea tot prin harul puterea și ordinul lui Dumnezeu aceste materiale fiind prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor lecțiuni de 30 de minute au ajuns disponibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio lecțiunea de zi 2C083 va debuta cu o meditație asupra versetului 6 a celui de al 13-lea capitol, ultimul capitol din epistola lui Pavel a doua epistola lui Pavel către Corinteni. Vom pătrunde imediat în textul lecțiunii, după ce mai întâi vom citi capitolul 5 subtitlul O vizită din lucrarea Cristinei Roi, adevărata fericire. Episodul lecțiunii precedente s-a încheiat cu cugetările tinerei Suzanca, o fată isteață, crezând că ea va putea să-și clădească viitorul, făcându-și propriile ei socoteri. Vom afla însă pe parcursul lucrării cum au evoluat lucrurile, că Dumnezeu are întotdeauna planurile lui minunat de bune. Așadar, subtitlul O vizită, citim că a doua zi, tânărul Templar lucra la un toc de fereastră. Lângă el stătea Duncio, Întins comod pe talaj, când deodată s-a auzit dinspre ușă un zgomot care îl făcu pe tânărul meșter să ridice capul. Dunce-o dar apoi, pare că zise, nu merită să mă scol și se întinse mai bine pe culcușul său comod. În lumina razelor de soare care pătrunsese înăuntru prin ușa deschisă, stătea fata pe care o doreau și la care visau atâția băieți. Vise care, cum bine știa fiecare, nu se vor împlini niciodată. Doi ochi focoși își fixară privirea scrutătoare pe clădire și apoi pe fața tânărului care îi ieșea în întâmpinare. Bună ziua! Salută vocea plăcută! Să dea Dumnezeu mulțumit în și o zăpăcea fora voia lui se oglindi pe față. – Poți să te servezi cu ceva? – întrebă el, învingându-se pe sine, cu acea amabilitate care îl făceau să fie plăcut chiar și de cei care altminte nu erau prea bine intenționați față de el. – Aș dori să-mi faci o ladă pentru hainele mele de zestre. O roșeață trecătoare acoperi obrajii fetei. El o pofti să intre și o duse din atelier în cameră. Aceasta era destul de mare și foarte curată și drăguță. Și aici aruncă fata o privire de jur în prejur. Prin ferestrele deschise, intra soarelul și aerul proaspăt și curat de munte. Aici era la fel de mare liniște ca și în biserică. Acum ia loc și spune-te, rog, ce fel de ladă dorești, cu sertare sau doar așa simplă, îi spuse el. Aș prefera cu sertare ca să nu se șifoneze așa de tare hainele. Și cât va costa, replică ea. Depinde de dorința ta. Există lăzi cu șase și de asemenea cu 16 guldeni. Ultima am făcut-o pentru surovii, poți să o vezi acolo și apoi să-mi transmiți comanda în caz că-ți place. N-am pe nimeni prin care aș putea să transmit comanda, tot eu va trebui să revin, dar nu e nicio grabă cu ea. Săptămâna viitoare o să trec din nou și o să-ți comunic hotărârea luată. Acum am trecut doar pentru că aveam drum pe aici, răspunse ea, ca și cum s-ar fi scuzat. Bine, acum trebuie să-mi spui cum te cheamă ca să știu pentru cine să fac lada," zâmbi el. Se vede că nu te duci la horă dacă nu mă cunoști. Eu sunt Suzanca, hrubic," zise ea. Te duci deseori la horă?" El se sprijini pe spătarul scaunului și-și încrucișă brațele pe piept. Firește, totdeauna sunt prima la horă. De ce te uiți așa la mine?" se înroșia supărată. Pentru că îmi pare rău de tine." Ia, făcu ochii mari de uimire. Îți pare rău? De ce? Pentru că îmi place jocul? De-ai ști cum este sau poate nici nu știi. Ai jucat vreodată? Da, la 14 ani am plecat ca ucenic la Viena, iar la 17 m-a găsit Domnul Isus și eu mi-am predat viața în mâna lui. Și cum, de la 17 ani ai această credință? Se vedea deja pe fața ei că avea multe întrebări la care i-ar fi plăcut să primească un răspuns. Deci nu aveți voie să dansați? Cum de puteți trăi așa? Nu ne este interzis, clătină din cap tâmplarul, dar nici nu ne trece prin minte să dansăm, iar pentru dans avem la fel de puțin chef cum aveți voi pentru citirea cuvântului lui Dumnezeu. Păi, ca mai dreptate că n-am prea citit în cuvântul lui Dumnezeu, recunosc cu ea sincer, dar mă duc la biserică. Când o să-ți placă cuvântul lui Dumnezeu, la fel de mult ca și dansul, atunci o să-l citești în fiecare zi. Am auzit că tu coși pentru oameni și ți-ar fi mai ușor să-ți faci timp câte o jumătate de oră decât pot eu cu meseria mea. Te rog, ce folosai tu din acest citit? La ce-ți va folosi vreodată? Preod nu te vei face și atunci ce rostare se interesea ea cu un zâmbet? Și ție la ce-ți folosesc în fiecare zi prânzul și țina? răspunse tânărul zâmbind la rândul lui. «Hm, asta e altceva, omul trebuie să mănânce dacă vrea să trăiască. Ei, vezi tu, cuvântul lui Dumnezeu este pâine și apă pentru suflet. Fără el nu se poate trăi, pentru că și sufletul trebuie să-și primească hrana lui zilnic. A, vezi, eu nu am nevoie de asta și totuși trăiesc fericită și merge bine. Iartă-mă dacă spun că n-aș vrea să fac schimb cu tine. De ce? Ce-mi lipsește? Sunt tânără, sănătoasă, am unde locui, am cu ce trăi, oamenii mă plac și aș putea dacă aș vrea să aleg din zece ca să-mi găsesc un soț. Și acum spunem, de ce n-ai vrea să faci schimb cu mine?" Ia stătea înaintea lui în toată tinerețea și frumusețea ei plină de farmec. Ochii ei focoși străluceau în timp ce își descria fericirea pământească și își enumera comorile. El văzu că spunea adevărul și, fără să vrea, trebuie să-i dea dreptate. Chiar și soarele care o lumina părea să-l întrebe, spune ce mai lipsește. Te cred," zise tinerul după o vreme de tăcere ciudată. Te cred că pe pământ ai totul, dar aceste lucruri trec ca un vis. Sănătatea ta poate fi ruinată de o boală. Tinerețea trece cu anii." Frumusețea ta pe care însuși Dumnezeu ți-a dat-o și pentru care poți alege dintre zece bărbați, poți să o pierzi. Și chiar dacă poți alege dintre zece bărbați, la sfârșit îl poți alege pe cel mai rău dintre ei, care îți poate lua prin înșelăciune întreaga fericire. Și chiar de-ai locui până la moarte într-o casă frumoasă, va trebui să ieși cândva de acolo. Da, în moarte nu vei avea niciun câștig din toate aceste lucruri. Vezi tu? De aceea n-aș vrea să fac schimb cu tine În timp ce vorbea el, ea se uita într-o parte Dar acum se uită din nou în ochii lui Și ce anume ai tu care să te ridice atât de mult deasupra mea? Buzele ei roșii tremurau Ei, nu mă ridic deasupra ta, zise tânărul repede Căci ceea ce am eu poți să ai și tu dacă vrei Te referi la noua credință? Ea clătină puternic din cap. Rămân la credința noastră strămoșească. Nu la credință mă refer, zise tânărul, ci la Domnul Isus. Nu înțeleg, recunoscuia sincer, dar știi ce, precis ca ai treabă și nu vreau să te rețin, deși tare aș vrea să știu cu ce te poți lăuda atunci când tot ce ți-am enumerat eu nu este destul de bun. E adevărat că am de lucru, dar pot, după aceea, să mă grăpesc puțin și aș dori să-ți explic care este marea mea fericire și comorile mele, dacă vrei. Dar ia loc puțin!" o rugă tâmplarul prietenos. Ia clătină din cap, semn că voia să stea în picioare. Vezi, și eu sunt tânăr și mulțumesc Domnului că sunt și sănătos. Am o meserie bună și prin binecuvântarea lui Dumnezeu reușesc în ceea ce fac." De la dragii mei părinți am oștenit atât cât să-mi pot cumpăra această căsuță și mi-a mai rămas câte ceva și pentru meserie. Toate aceste lucruri le prețuiesc ca fiind daruri ale lui Dumnezeu pentru care îi mulțumesc în fiecare zi. Dar în comparație cu acele lucruri pe care le-am primit în plus de la Dumnezeul cel Sfânt, toate acestea nu sunt nimic. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult tine și pe mine, încât ni l-a dat pe Domnul său Iisus Hristos. Ei bine, eu l-am primit pe acest fiu al lui Dumnezeu și-l am în inima și în casa mea. El locuiește aici cu mine. Da, El chiar locuiește aici cu mine. El mi-a dăruit iertarea păcatelor, pace și bucurie. Chiar dacă aș pierde totul aici pe pământ, n-aș deveni mai sărac. Căci îmi ne aparține ceea ce este etern, ceresc și ele vor fi ale mele pentru totdeauna În cameră se făcută cere Fata, care se uita fix pe fereastră, se întoarse dintr-o dată spre el Știi tu chiar așa de sigur că el locuiește aici cu tine? O, oh, îi simt apropierea Știu că mă aude când mă rog Știu că mă vede atunci când lucrez dacă uit vreodată să mă sfătuiesc cu el înainte de a-mi începe lucrul, atunci pot să fiu sigur că nu-mi reușește. Și dacă faci ceva rău și el te vede, nu trebuie să fac nimic rău, el mă păzește și totuși, dacă sunt neascultător și am greșit și dacă recunosc și cer iertare, atunci el mă iartă din nou și îmi curăță inima de tot ce este rău. Trebuie să plec acum, se decise fata. Deci rămâne să-mi faci lada, o să-ți transmit dacă-mi place cea a lui cacia și îți mulțumesc frumos că te-ai întreținut atâta timp cu mine. O, și eu îți mulțumesc pentru vizită. Templarul, însoții fata până în fața casei, acolo ea îi mai dădu încă o dată mâna cu el și dispăru curând în pădurea de stejar. El se uită după ea ca într-un vis. Adânc, cufundat în gânduri, se întoarse apoi la lucrul său ia din potrivă, își grăbi pașii ca să iasă cât mai repede din domeniul acelei case unde auzise cuvinte așa de ciudate, așa de neînțelese, unde se simțise de parcă se prăbușeau pereții peste ea, unde, da, era uimitor, dar adevărat, era o atmosferă mai sfântă decât în biserică. Bărbatul acesta credea că Dumnezeu, că Fiul lui Dumnezeu locuia cu el. Și lucrul acesta era, poate, cine știe adevărat. Dacă el ar vrea să locuiască și la ea, ce diferit ar arăta totul în casa ei? ea zisese lui Imrich că dacă băieții au un sfânt Ian, atunci pot și fetele să aibă o sfântă suzanca. Și acum o cople și aproape un dor de a fi și ea, așa ca Ian Trunovski. Dar... O, oh, atunci n-ar mai avea voie să se ducă la horă, nici să mai joace și tinerii n-ar mai avea voie să vină la ea ca să facă tot felul de prostii și ho-ho, lumea și-ar bate joc de ea, așa cum face cu el. Fata cletine din cap și vrea să se gândească la altceva. Dar oricât de mult se strădui să o facă, nu putea uita clipele acelea petrecute în casa tânărului templar și cuvintele pe care le-a auzit acolo. Dacă mă iubește cineva, spune Domnul Iisus la Ioan 1423: 23, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Și apoi ascultați, noi, adică tatăl, eu și Duhul Sfânt, vom veni la el și vom locui împreună cu el. Tânerul acesta avea pe domnul Isus în casa lui și prezența lui era atât de reală încât fătuca aceasta lumească, a trebuit să recunoască și să plece de acolo foarte uimită pentru că era atmosfera prezenței domnului Isus atât de reală încât ea și-a dat seama și n-a putut să-i treacă neobservată. Dar în viața mea, poate mă numesc ortodox, poate mă numesc catolic, poate mă numesc protestant, în viața mea, în casa mea locuiește Domnul Isus. Poate oricine care intră în casă la mine să simtă prezența lui așa cum a simțit o fătucă aceasta? Vorbește gradul de confort al casei mele despre prezența Domnului Isus Hristos înăuntru? Vorbesc casetele, audio și video, activitățile și preocupările din casa mea, muzica din casă. Vorbesc toate acestea despre prezența Domnului Isus Hristos cu noi? Să nu uităm, acolo unde nu este Domnul Hristos, nu poate fi vid. Este celălalt, chiar dacă nu ne place să credem și chiar dacă nu-și face simțită prezența printr-o atmosferă nocivă. Este destul de deștept să nu-și facă simțită prezența prea mult pentru ca să fim adormiți în cugetele noastre și înșelându-ne că este Domnul Hristos să-și facă el mendrele cum vrea, iar când îl vom descoperi, să fie prea târziu să-l mai dăm afară din casă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, nu este nimeni și nimic care să echivaleze valoarea Sfintei Tale prezențe în casele noastre, în inimile noastre, în fiecare ceas și în fiecare clipă a vieții. Ajută-ne, te rugăm, să înțelegem atât de bine lucrul acesta, cât este de slăvit, cât este de dorit și că atunci când te avem pe tine, avem tot ceea ce ar putea face viața noastră cu adevărat fericită și echilibrată plină de pace și bucurie și împlinire care nu se poate vorbi și care nici nu se poate găsi în nicio altă parte și pe nici o altă cale. Binecuvântează te rugăm ascultarea gândurilor care ne stau în față cu o lumină tot mai mare asupra noastră, prin care să putem înțelege cu adevărat valoarea de a te avea pe tine ca Tată al nostru, prin nașterea din nou făcută de Duhul Sfânt în temeiul jertfei sfinte a Domnului Iisus Hristos. Să facem asta nu numai pentru fericirea noastră veșnică, dar chiar și pentru aceasta trecătoare, al cărei obiectiv să ne facem descoperirea acestei fericiri, tuturor celor din jurul nostru pentru slava ta și pentru fericirea bietei făpturi căzute în păcat. Amin. Ce lucruri minunate ți arată azi Hristos și totuși poți din ele să n-ai niciun pot.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 la, pos, la pos, poate harul tău ne apropiem acum de ultimul capitol al celei de-a doua epistole a lui Pavel către corinteni la capitolul 13 de unde citim versetul 6 dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați Dragii mei, cel cu inima sinceră va ajunge să cunoască adevărul în toate privințele. Citim la Matei 5 cu 8, ferice de cei cu inima curată sau sinceră, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Nu însă tot la fel stau lucrurile cu cei care nu sunt sinceri, cu cei vicleni. Ei nu vor ajunge niciodată la cunoașterea adevărului dacă rămân în această stare. Nesinceritatea și viclenia duc sufletul omului în abisuri de unde nu-l mai poate salva nimeni. Dumnezeu ajută pe omul care își recunoaște starea de căzută, dar pe cel fățarnic care nu vrea să-și recunoască starea lui de păcat, nu-l poate ajuta. Creștinii din Corint, în măsura sincerităților, au ajuns să cunoască adevărul despre Sfântul Apostol Pavel, cum că Hristos era în el și că nu era lepădat, adică netrebnic. Trăirea lui dovedea din plin acest lucru. A fi netrebnic înseamnă a nu fi bun de treabă. Ori, despre acest mare om, cine putea să spună că nu era bun de treabă, că nu era bun pentru lucrarea Domnului? În toată istoria Bisericii pe Pământ, nu s-a evit vreun om care să facă mai multă treabă duhovnicească pe ogorul Evangheliei ca apostolul Pavel. Datorită lucrării pe care Duhul Sfânt a făcut-o prin el, suntem și noi copiii lui Dumnezeu, ne bucurăm și noi de lumina harului și adevărului veșnic, suntem și noi moștenitori a împărăției dragostei dumnezeiești. El, Pavel, era mereu la datorie ca acel medic conștiencios al cărui copil a fost întrebat Tata este acasă? Și copilul spune, nu, e plecat. Pe unde îl pot găsi? Trebuie să mergeți în vreun loc unde sunt oameni bolnavi sau accidentați. Nu știu unde e, dar știu că ajută pe cineva. Așa era și Sfântul Apostol Pavel. Unde erau păcătoși, acolo era și el cu cuvântul Evangheliei Mântuirii. Adevărul acesta îl cunoșteau creștinii din Corint, de aceea apostolul le atrage atenția, dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Avem mare datorie să cunoaștem adevărul și despre Dumnezeu, și despre om, și despre diavolul. Dacă avem inima sinceră în căutarea adevărului, îl vom găsi. Să nu rostim sentințe pripite despre nimeni, ci mai întâi să cercetăm ca să aflăm adevărul,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 A iubi cu nepărtinire și a dori din tot sufletul binele și fericirea semenului este una din condițiile de bază ale slujitorului lui Dumnezeu. Cine pornește în lucrarea lui Dumnezeu cu gând să câștige ceva sau să fie răsplătit la sfârșitul vieții pământești, acela nu este un slujitor adevărat, nu este împreună lucrător cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor. El este un negustor care se târguiește cu Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește și ne face binele, fără să se aștepte la vreun câștig din partea noastră, iar noi trebuie să fim ca El, dacă spunem că suntem slujitori ai Lui. Cât de bine a înțeles Sfântul Apostol Pavel lucrarea lui Dumnezeu în privința aceasta. Spune el, chiar dacă noi neam trece dreple pădați, noi ne rugăm totuși lui Dumnezeu să nu faceți ce este rău, ci să faceți ce este bine. Dorința acestui mare om cu privire la semenii lui era binele și fericirea lor. El dorea ca ei să nu facă răul, ci binele pentru mântuirea și fericirea lor. Creștinii din Corint, cărora le scrie Sfântul Apostol Pavel epistola, se abătuseră de la calea Domnului și astfel să vărsau răul. Când te abați de la calea cea unică a adevărului lui Dumnezeu, nu mai poți să vârși binele căci binele se află numai pe această cale. Nu este destul să nu faci răul, ci trebuie să faci necurmat binele. Atunci ești cu adevărat împreună lucrător cu Dumnezeu. Numai cine săvârșește binele își vrea binele lui și este prietenul lui Dumnezeu, pentru că binele este însuși Dumnezeu. Zice un om al lui Dumnezeu, Stanley Jones, noi nu putem să ne răsculăm împotriva lui Dumnezeu fără a ne răscula împotriva noastră înșine. O spun cu toată evlavia. Dumnezeu ne-a prins în cârlig. Noi nu putem fugi de Dumnezeu fără să fugim de noi înșine. Dacă nu vom trăi cu Dumnezeu, vom descoperi că nu putem trăi cu noi înșine. Păcătosul este împotriva lui însuși. Iadul și raiul nu sunt niște realități pe care ți le dă Dumnezeu la sfârșitul căii tale pe pământ. Ele sunt locuri pe care tu însuți ți le alegi chiar de aici și de acum. Ca să fugim de rău și să săvârșim binele, trebuie mai întâi să cunoaștem binele și răul. Și nu putem ajunge la cunoaștere decât dacă rămânem în lumina lui Dumnezeu, îndeplină supunere și ascultare totală față de El. Iar la versetul următor, versetul 8 din 2 Corinteni 13, Pavel spune Căci n ave nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Numai naturile, firile deosebite, se împotrivesc una alteia și se resping. Dar lucrurile care sunt de aceeași natură se contopesc desăvârșit și lucrează împreună fără nicio piedică. Lumina nu are nicio putere împotriva luminii, căci toate lucrările ei sunt pentru lumină. Copiii lui Dumnezeu, fiind născuți din adevăr, nu au nicio putere împotriva adevărului, chiar și atunci când furtunile din afară îi apreacă într-o parte sau alta, chiar când se întâmplă accidente în viața lor. Toate lucrările lui Dumnezeu, cele fizice și cele spirituale, sunt născute din adevăr și lucrează prin adevăr și pentru adevăr. Universul nu este întemeiat pe minciună. Poți încerca să ții minciuna cu toată inteligența și dibăcia, în cele din urmă se va prăbuși. Tu, copil al adevărului fratele meu, fii totdeauna conștient de obârșia ta, de ceea ce ești tu, de chemarea și lucrarea pe care o ai de făcut pe pământ și nu te teme de nimeni. Cu atât mai mult nu te teme de minciună. Când spui adevărul, întregul univers este la spatele tău și te sprijină. Dar bagă de seamă când spui minciuna, universul este împotriva ta. Toți cei care suntem împăcați cu Domnul Isus adevărul și care am fost născuți din cuvântul lui care este adevărul, împotriva acestui cuvânt nu avem nicio putere și nici nu vrem să avem vreodată. Unui negru s-a spus de unul din prietenii săi că Biblia nu e adevărată. Negrul care nu se aștepta la o asemenea tăgăduire a răspuns simplu de tot. Cum? Biblia nu este adevărată? Cum așa când eu o iau în casa mea, mă așez și o citesc și îmi face să sară inima de bucurie? Cum poate fi o minciună ceea ce face să tresalte inima în mine? Eu am fost un mare bețiv, un mare hoț și un mare mincinos. Dar cartea aceasta a vorbit inimii mele și m-a transformat într-un om nou. Nu, o carte mincinoasă nu poate să facă o asemenea lucrare. Frații mei, să prețuim Biblia, să prețuim adevărul de pe paginile ei. Adevărul este cel mai bun prieten care ne ocrotește, ne luminează, ne dă viață și ne bucură inima. Fără adevăr nu poate fi viață, nu poate fi fi. Fericire. Doamne Dumnezeu, le mulțumim pentru cuvântul Tău. Ajută-ne să verificăm, Doamne, veridicitatea acestui cuvânt în viețile noastre și să-L vedem cum ne eliberează, Doamne, de atâtea apucături și de atâtea vicii, de atâtea înclinații rele de care n-am fi putut crede că scăpăm niciodată. Ajută-ne să vedem cartea ta la lucru în inimile și viețile noastre, cum ne eliberează și ne face oameni cu adevărat noi. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu și pentru gândurile acestea minunate de care ne-a făcut parte astăzi cu prilejul lecțiunii 12.083. Dorim ca bunătatea lui cea mare și minunată să fie și să se odihnească în inimile tuturor acelora care se deschid să o oprimească pentru fericirea noastră veșnică împreună cu Domnul Isus Hristos <coughs> și cu toți cei iubiți ai noștri. Amin. Când te miști, domnule, va anunța și tatăl tău, și dimineața ce o primă sa iar ce rei scumpa la acea limansoraduna, când să citești numele, acolo vei fi. Când S-a cumpărat, cu se închis Cum Comuntuitorul lor s-a cumpărat. Când a leșinui să strânge, în ca patrie, când se citez numele acolo,